Laixiak liratik, batu zaik ez... horri beste behin Laixi hartzen gure magazine ezinbesteko eta ikaragarri honetara Gaur kontan beratzigarrena, ja bapainoetxaku falta amargarrenea heltzeko. Eta horretako, babetiko, lez, ni bakarrik eskapa kapasabaurreatateko Gure laguntalde dolan talde hau, saludo da Opa, siér! Arratxal León, entzulio, garratxal León, Ander, eta talde! Opa, irati! Hula! Tamaitane! Iepa, <golta> Garbe, gogotzu torriko ginen, oina <golta> arte beratzi ginen torriko ginen moduen. Eh? Oixe, ez yes, da ikeste guesateko. Gogoztua gatoz, jentia Bai, zango eskutuen be jente eskutu gijago gero yeah. saludo gozu, mm -hmm. gure tekniko hey. ber da fuerte, El tekniko taldi esan da hey, Bai, organea ganea baliabideek eta bai pizkat eikesten eureekin eta bueno, aipatzeko degu nobedade bat, laisia irratiak eh, sorteoen nobedade bat. Laguntza eskatu guran edo, mm. tasa batzuk indobuz gure logopetik bubegaz, eta, eta noz itxengo da, noz ipinibidu saltzen. Domekan, domekade berdi, berdi zen. Hori da, amabekatik aurrela dut itxengo zen, ez? Eh? Bai, da, dantzari Han bertan gure lagundu pore dantzako. Hori da, laguntza edo aportazio batenguru zuenok, ba bueno, tasak, e, eh, tasak laguntzak ondatzen edo egin dagon. gure, gure tasak laguntzie eta, <hazronimia> <hazronimia> ba bueno, hurbildu gure estan edo Baire, bai. <hazronimia> <hazronimia> Anuko use saltzeko edo eskaintzeko. Es, Eskintzeko, Eta horrez gain aipatu gure goube bai eh ikuz gero pasaren zen e, ik hop zailuen mm -hmm. musika da rapping gersgain ba bueno gure e, aimar rereba ipamen aitziela es e, mm -hmm. eta laxia erratiari eskerrak emosku zen aimarren saio e, itzeleroren bitxartez eta ikusten da es ez bakarri gure inguruen ja urek musikuek eure pasi gure irratia ezagutzen mm -hmm. eta bueno mm -hmm. zabaldu aitela Euskal Herrire eta bai. faten den leku guztietara. Hori <risa> da. Bai, bai. Eta bueno, eh hasik eran beti gindagun tarte bat, orain modernoen dan aipetuko eh, u, ez? Zein bai. da? Egunean be main. Eguna Parte hartu tosoa? <zoe? risa> es, ni ostia te egunero. Erdi eske, erdi eske. Bueno, ematen astu injaguta bueno. Bai. Gaur superendo ah, indot, atzo txarto arainu nahstu, baina bueno. Inar badu <ileri risa> Me ¿es es? regañe. ¿Vale? Está que de, <risas> eh. <risa> <risas> visan... no en vez al capane, está que dando tembatembate. Desastre Igual es que enanau. Ten ni gusto ton debilidad la, eh. Has tenido ni venir, ah, es. Más técnico está Uy, jocato es. Bueno, ni partido de su serie. Su serie. mar. Joder, eso Bueno, piscate ahí. Eh, eh, chan chan, ni nadie le gusten gauza bat. Ni nadie le gauza bat eta ja ikusi zure sorionak, baina parte bitatik bigarren hoie gure kolabatzai eta lamitako kide dan. Una echeita. Oi. Ikar arrej, irun aberro eta maus puntugas echeita bigar. Bai, bai. Ni, bueno, hay que esto cúgulo. Vale, que no, que Hori da, eta bueno, ikusten lehengo bosten artean, amaia on india, hori pasan astean betxan egon. Bai, bai, <laughs> <esfegn Suzanne> bai, <laughs> bai, etieisen san. <susurra> bai. Baña maiak. Gero, siortza laugarren, hori bustot eiketu kendule pasan astean. bueno, hor dago. Idoia ja hirugarren. Mm -hmm. well, Et... Ah, barriro. Barriro. Ay, barriro. Dada, fijo. Eh, barri fijo, fijo, dice o sea, gure gure imar handi jan ama, fin da bide, eh? o sea, <risa> eh? Beste aste baten top 5 gon, eh, igual está, seguramente está isengo. <risa> bueno, bai, bai ez da la diño <risa> <risa> Bigarren barri do izango etxeita, etxeita un día gure Unaia ispuru. <risa> está le lelengo... pasan hasti? bai gonsa. Zer guru sus ana heresan. Esan do zu ba Unai en urtegune dela ba, ge Eh, esando, esando eso. Esto es esto. Esto es san. Orden solillando en vivo. Solillando igual, una. Joder, solillando. Otaverazzi urtebetes. Al... Gaur barikue, 19se. Otaverazzi. Bai, bai. Joder, nadie en un radio, eh. <laughs> Bro, yo, <mamá. laughs> Don, no, ya yo te saco. <laughs> Pena bat bera guaz ez egoti, eh? Bai. Egun, emetik, Zorizionik beru eta maiketu eta anak. Zuretzako unai, aizpuru. Aizsonak. eta Zorizionak momingo txeguz behar, lehenengo doien joritztex, teixari. Eurdi, lehenengo. Joritz... Idaipaz. Ez takipen ordan, baina, bueno. A ber, jorgazkin bapadeko etpinike, baina ez takipen ordan. Ez ordan, eh? Eta bueno, Zorizionak benetan eman bilakona da, pasan hastien, irabazia ben, olatzeri, oza... Pasan hastien, boste dundahogetai puntu, koma berrogeta sortxigaz, lehenengo jaben. baina batkiz iso holatxaz. Bai. Huelatx asko da, bichortan, eh? Huelatx plaza olada. Fijo? Bai, bai. Siur? Baina, so izonak. Nik el leuen adantzat aldeko presidente. Lehen daga, ja. Lehen daga, lehen daga. Lehen daga, lehen daga. Lehen daga, lehen daga. Lehen daga, lehen daga. Lehen daga, lehen daga. Lehen daga, lehen daga Ah, amaz hortzi garren, Ama eh? Amaz hortzi. Eba, eh? Bueno, hortxe, hortxe. Hortxe, hortxe. Onda on ino, hondi mm. hon yeah. faltaba, eh? Onda ino egun falta eh? Eta punto asko inleiz, egun bitan, eh? <laughs> da bueno. Do, bueno. Ja, pixkate haiketu egunean behin, zelandoien, gure sarreri indogu, eta mm -hmm. bueno, musika pixkati pinikogu motorrak berotzeko, eta lastergatuz guelta. Eta... In the bathroom stall Martxa edera ipiniozku daddy longles, glad rak kantiek, eta hoin maitanen tarte bat e, karriko guona, elkarrizketa txoa ditzen bera, ze, bueno, entzungo zainoen gure musika talien, e, kantu emanak izenagaz, tarte barri bat, eta maitanen, expliko ikuskuar, zer, bai. zer da kantu emanak edo? Bai, ba, kantu emanak da, pixkat, e, ba, bedi normalien, ibiltengara lagunekaz, ba, kantak, ba el carbonatzen ba baitu jo, hau edo gustatzen zaite pilo bat hau eta ba, beti politi isetan da laguna arteen ba komentetia bestisek eta pues ezagutzio lana bestisek orduen pentsanaren jo, ba ideia politi isenalda irrati baten bai hori ba, e, estrategia hori erabiltzea eta sare hori fiskat zabaltzea ez bakarrik lagun arteen komentetia bestisek bai fiskat ba hori zabaltzeko ba, aparte ba, Intzule eta eta irratiko, ba, minaren, <laughs> bueno, ba Vai, langi, langile esaminaben. da sta Bueno, bai. Langile vagara, vagara. Langile vagara. <laughs> ba, gure artean harremana besortzeko horrek, ba, besti se eta horretarako fiskat sortu sí, ozan, orde, nori, banatu, es, da. Sí, hori, el carbanatu, eh, inguruko kantak eta noberak <laughs> eh, emon gentieri eta fiskat Vueltan me arte eskatu bai. a ber bere inguruan zer entzuten dan, zer bai, da hortik izena, bai, kantu monak, bai. Orduan, bueno, eske hemen egin op galera prebaute, <laughs> zela no kurri baina gustu dio. Bai, botaotia. Explico esku, o sea. Bai. <laughs> Baña bueno, piskat alote ana zelako edan tartie, es? Bai, Bano, hori. esku. Ai, e, ja urten da, urten san lelengokosailoe eh? eta ba, bertan eh, eskintzen dutena da hori, ba nika askoren galisen bosta besti. Ego, bueno, laubo zei abesti ikintatotaz, jentiek esautzeko, eta be hori eskatzatotena da, Gentiek be, ba, niri esati, ba, joe, be, du, niri asko betainatea abesti, ha, bedo, bestie. Ordena lan, be, saibibetan, ziar, asikonaz, ba, be, pinten jentiek esandako kantak. Eta gero, amaieran, e, ba, nire azmueda jentiek e, hartie, eta direktuen abestie. Lereneko, saioen, ni anima unintzen. Eta hortze dau. <risa> totore, totore, ez funen no sondo, eh. Bai, <risa> eh? bueno, obetuilai ke baña. Baño bueno, bai. Genteek soste gustoiakola, así que pues Eta eta hori, hemendik aurrera be, hasikon askentiek arten eta eta domeka honetan garauko bigarrenie. Orduen ja, a ber, ya, doen asterako Ja, drasterako ja, proteste Orduen aster astero a astero, eh, kolaborazio mateongo da. Mateon mate torriko da. Pero bueno, bera jotiasgain edo bera hemen Suseni ne ukitz gain, mm. o batzuk vera ekarriko dauz, eh? Ni hori ni Bai, hori da. Bueno, bentatu holan eta bai aparte bai, igual no no que esto be kanta baina bai, a besta xe ke ordene bi alternatibak dauz. Ba, kanta hoeta comentatu edo comentaba karrika besta xeko, hori da. Oh, no? jo, bai. Oha, oha, bai, no. gaina adomekanetan lagun bat aterobe bai, horretaren. Jo, ide, <gül> idea, ideia polia, eh? Gure niri behintzet personalki asko gustu jaitegen. Tarte <gül> bat izen da. Eta bueno, beste so gehitzeko geitzeko ni. Ba, uste dote horraldotela itxi, ez dakitentzun eta hori komenta unigaz abesti ze, edo gutako edo zein ezan eta... Horri da, ja, eta ezaztu, eh, emendeko gule telefonu eguk, <gülpilz> zei boslau, zero iru, saspi beratzi beratzi, beratzi lau, eta horra, ba, bueno, eskarizek edo. Horri da, gai. E, iguali, izan, eipini kantu emanak eta... Bai, adibu, ezo, kantu emanak eta bota. Ixena eta, bueno, emendeko maitanek, ekarriko dozguz gure artera zuen eskarizek. Ta, bueno, ba, hola, ni chico, Gorkos. Ahí, perfecto. Eta, bueno, técnico y gureda venien, canta barrio atipinico, antonen Sentimentos. Because Bueno, kante hitzela antxonena entzun dagune. Eta hoain, ba Bizi gabe, bizi garaietan hain ain, ezinbestekue Osasune, hain saltzen e, gabizen Zerori martxan ipintzeko Hemendakargu Aimar eta Bizi Zaitez Bizi Nolako azaitu gugu. Aupander, ezkerrik asko man. entradi emoti arren, da bagatoz barriro be, gure osasun tartiegaz, bizi jaitez bizi tartigaz Osasune txorrada barei Txorrada barei, gori da, azkenien osasune oso garrantzitsue da gure gure gure gotasunerako Da bueno, azteko e, gaurkuen be aurreko zailuen txun bazinuen, ba bueno, izin zain bat apur bat e, gizartigaz kritiko tasunea dira Aurbe, de mago de mago un formato. De mago eh? eh? <risa> gaurre formatu irestueko ekarri, baina bueno, badarkargu eh, kritikotasune eta umori, ezta. Da bueno, egoratzeko, eh, suetan du sumoduen under, bizite bizisailue, eh? eh, osasunegaz lotuteko saio bada, ba bueno, askenien eh, ba, osasun aholku batzuk eta osasunegaz lotuteko geh batzuk ekarri duguz bertara. Eta gaurkuen, ba hori, ekarriko osasunek baina eh, gizarte gizartegoeraga oso loturik dauez, dausen eh, osasun eh, arazo batzuk edo osasun gai batzuk, ez? Osasun personaleko aholkuek hurrengo baterako itxikuz, bai, ba, alimentazinue vale. edo edana edo horrek hurrengo ba, baterako itxikuz. Hoin da, osasune Aimarren… Gaur, osasun generala… Aimarren osasun generala arabera Hori ba, hori, gizarte arluen edo, <risa> o, ba, osasun aralzuek edo ekarrikuz, ez? Eta, bueno, esan eh, dote moduen, ba, osasune ingurue baldintzatzen dauenez ez, ba, gaurko zaiu edo kargu. Dapur bat sartzeko gaiz edo, ba, bueno, ekarrikuz eh, orduetegi aldaketak, ezta? Ekizue ba, moduen, negu daudan, ordue aldatu egiten da eta honek era ginedeko os gure osasunean eta zergati ba behoko dauez eh? ni sikulu ez du lurporia horria horria oineratas horregaz ba bueno ordutegi aldaketagaz ba sortzen die bai estresa loitura aldaketa ansia die depresinua Eta guztia eusegaitek. Oh. Ba, Frankok Hitlerregaz batera izartu gure abelako. De dios. Alatu eskuen ordutegi España mailan eta hoize da? Hoize da? Ba, ordu alaketik dekozen ore osasunen eraginek. Orduen hoize da gure gaize gaurko eh, diktadurak eta osasune. Hori dakarregu hey, gun hey, gaite. De dios, vale, Gua vale. Bañore vale, vale, loturachu, loturachu, oh, oh. eh? <laughs> da bueno, gaizen eh, sartzen hasteko ekarikuz eh, adibide batzuk. Adibidez, eh, España mailan 1955ean eh, Ba sindikatuek legalizatu ziren, emakumeen boto eskubidea agertu izan, dibortzioa legalizatu, abortu eb legalizatu izan eta bueno, gizarte adaketa honek <coughs> ba, osasun generalien aldaketak errazan eonera, eh, ez? Eh? Azkenien gizarte modu osasuntsu baten badau, ba pertsonaek individualmente be eh, ba osasuntsu die. Baina gero ezetorrean, diktaduraietorrean da aipatutako hmm. legalizazio guztiek kendu eta bi izan eta tak, hemen eh, osasun arazuketorri ziren, ezta? Ba, bai, abortuen komplikazinuek, eh, gero eh, gizonataz barandu gure baina ezin, Ezi. eta aguantagoin bierrak jo. eta olakuek, ezta? Bierrez asko. Bierrez asko, bai. Osasunan aso egitorezien, diktaduran eh, kulpio haitxik edo ondorizioz, ez? Besta edibide bat, ba, mila beratzen da berrogei Alemanian bixi eta izeten bazinen, bai, emakume, judu, eskertiar, liberal, gitano eta bar. Ba, osasun arrazo, egoten zien, ezta? Oso, oso, largeek. Ba, oso, largeek, bai, erio txal, lan behartuek, eta bar, oso, oso, osasun egoerak, ba, ella ben, e, berantzain bat, ezta? Beste adibide batek ekartekotan tan, e, Arabia Saudin, Bizi Basara eta Makumie Basara, ba, hanbe, e, osasun arrazoek etorten di, ezta? Iguale, jumikozara, guztiz, tapaute, jutera, behartute iziten basara, ba, eguzkizek, ez dutzu moten, da hor? Tak, osasunarazue barriro D-vitamina berantza aguten da, da Azurren aulesize, osteoporzize Ta gearre, e, gearren makaltzietorten da Bueno, bintxet izdin da Aftersunetan eta... Horre, gastru, <tose> diru aurreztu Baina osasune berantza Diru egorantza baina <tose> Na bueno, eh, osasunarazonen adibidiek Ikusi dugu, ez? Bazkenien diktadura eta osasune edo zize Ez tizla kompatibliek Eta, bueno, bai, gaio negaz lotute, bakarri dugu onander eh, diktaduran top 3 bat edo, top 2 bat edo Wow! Golan kurioso eh, batzuk ekarri guran edo osasune loturikuek Bai, bai, lotura zuzena egio, osasunas, duda barik Ha <risa> izin <risa> <risa> <risa> bueno, ba, gule izin dugu gai hau atara eta, bueno, ba, osasune gas lotu gugal moduen baina, baina hurrera Bai, bai, osasune eta realiadea, txorrada barik Txorrada barik, txorrada barik <risa> Da, bueno, hasteko top batien, deko gu... Eh, Uzbekistan erri eh, aldie, dabertako diktadori eda Islam Karimov, izen Islam Karimov. Karimov, hori da. Da, bueno, eh, diktadura honetan, bere gustokuez basara, osasunarazo larritzek eh, torri aldies, ze adibidez 2000 eta mairuen, eh, ustezko ziren hiru persona, bizirik eh, iraki abesan islamek, Islam Karimovek oseus que pasta al dente ari al dissident per per per <laughs> puta tasuge giserias. Vale, ja ben, zu bat ipinaben kasulandi bat eta dissidente dissidentiek ba la pikora jun sien. Da hemen ba osasun arazoi etorri sien, esa eh? salerredurak, muskuluen kaltsinazinu eta heriotza. <laughs> Se anderbarri ene sin cimciñala. <laughs> bueno, gure top bizen de gugu e, Bielorrusia Da, bertako, eh, bertako diktadori da, Alexander Lukashenko, izen ikue. Lukashenko. Bai, da, aipatzeko bueno, eh, punto positibo bat. Eh, eh bai? bai? Bai, bai, ben, positibo. herri uh honetan, -huh. euneko bateko tasa dau, asi que, bueno, esaleik, par horik ez dauela. Asi que, uh -huh. laizia uh -huh. la erratilek, txalo bero bat, Bielorrusia, eta Alessander Lukashenko, entzat? Aupa, Lukashenko. Aupa, Lukashenko. Ditzela, haunde jaiz, haunde ja. Da, bueno, eh, echalo esa parra da honen hostien wow. Esan bida, claro, lan behartuek dauzela eh, Bielorrusian, eh? <risa> Osasun arasu ¿no? Osasun arasu osa no? barrino Ya yeah. <risa> Asi que, bueno, echako ahim beste gustau azkerien Bielorrusiako eredue Punto positiva oia negatibo asko Ba, negatibo asko, negatibo asko <risa> Da, bueno, amaitzen juteko Gure top iruen, dekogu Turmenistan erri eh, aldie Bertako diktadorien wow. izinada Zapar Murat Nisa iop Ostra, esateko bestofase ba, Izinagatza, eh? Hau ba, ba, izorrontzati berakue da, gitxiniz Baina, ba, diktadura hau, bueno, hau ekarriogu, bueno, kuriosue dalako Se, ba, golpien debekatu da bezan, e, bai, ule luzie, playbacka eta zida edo iesa Debekatu, ba, debekatu. Ba, hori da bezan? Debekatu, golpien Kasu kuriosue, bai, laro geta, laro geta, laro geta, laro geta, laro geta, laro egarren amarka da, guzti ze galarazia ben zapar e... muratek Ator kantari, desana ah? Gabon kantari ator edo, hori Gabonetako proba. Ezin, ezin. Horre, zuzeni, nino pestao kantetan. <laughs> ezin, no, ezan, egin. Eh? Hule luzi so, baeko zube, tak, karzelaga. Gabonak tristiekan, egin. Gabona tristie, gane, tristie, eh? tristie, bai. Turkmenistan ez da, herri alde Eta bueno, ba hori, hori izna gorko topiru diktadura eta osasunegaz loturiko diktadura kuriosuetako saiu, egin. Eh? Eta, bueno, ikusi moduen, eh, ba, hori, diktadura kasuek eta dausenien, ba, osasun nivela edo osasun maia, eh, berantza joten da. Asi que, esan lehike uneko unien, diktadura kozazunegaz, eh, estizla, compatiblia, eta bizitxagaz, bes. Es, es, Esti, esti, eh. Eta, bueno, oin parkaben askatu bitxuez, e bueno, esto hue karri osasun, olako, osasun <risa> individualagaz, loturiko olako aholkurik, baina, bueno, dantu, urrengo lako... baterako ekarriku bai, alimentazinue doanagaz, edo janagaz, edo, oh, ya, gaz, edo ya, ya loturiko osasun eh... aholko batzu ekarrikuz, bai. Osando, osando. Da, bueno, orixen da gaurko bizaites bizitzaioe, da, esker ikasko, Ander. Itxela, dime, arra, itxela, <risa> Bai, gaur kuriosu ezaioa ez da. <risa> bai, bai, bai, bai, horbe <risa> <risa> hau hogeratuko gara, así que... Esquerra Casco, Surya y Mar. Esquerra Casco. Venga, seguido de una eurera. No, Isilun etxo lagurronen oztien, hemen txegatu ezbueltaan eta oingontan beste behin ekarriago zintzo gara mintzot harti, eh? Zer, bueno, guri hemen nolako debatetxuk eta inungo lotura bari berbaiki asko guztetan jaku eta pista bat, eh, mongot, zein itsekoan gure gaurko gaize Ia posibledan entzut die, hordat, hordat Hau Ba, bueno, kanti esertuko zu, eh? Eta, hau, festarik, festarik, kanti da. Festarik, festa! Eta, pizkat hori, hori gure Bai, bai, gaiti, ez garritzi, eh? Bai, festarik, festarik, eh? Zer zien garaialek, eh? Noztalgize bat eku, eh? Kale eh? Ixe, urte bete, eh? Ordu bete, sami gara. Urte bete. Ixin alzan, izin alzan, ordu bete. Ojalá. Urte bete, ja. Juerga bat, biramoduen botabarik. Gur TVT, no zigabisgu. Oñe martxo hasikeratik edo furgari barik, ezta? Triste. Hernia ldera hisenzan, Azkena ernanin. Bai. bota señores. Bai. Bai. Zarro toki, claro. Claro. Ahí Ah, bai. Gonzan. Gaste sembla que da este atsuke Gonfrixa. Bai. Ori, sabes que na Nik askena es, askena cortanaz. Niri lagen ustot hisenzala. ¿Qué la... es, que es, que es la que dice? Bueno, mejor que dice, me va a enseñar. Improbáis a baño. Vaya, de acuerdo en ese... Sala... O rebuña <risa> re dudan. ¿Sarratuko dada? ¿Está sarratuko mito badá? ¿Está mito <risa> bad? ¿Está... Eta... <risa> ¿Está la cosa que va a tener? bien dao, eh? ¿Nos sigo? Bueno, en la... ¿No? este le cuatra eta ya Bertan Sánchez te zaten esatean está jugando está jugando se fini chavales hoyano hoyan triste y triste vaya vaya vaya muy también triste eh <girrisa> parrandak eta libre sentitida dantzan eki eta vaya <girrisa> está va <girrisa> tigas berba bestias vaya bueno juerga un jai moduen bizkat ba, albora itxiberri izan dugu es baina bueno Egon die era, beste, era batzuk eh, ospak isunaketa itzeko, eh? Esto sinisten, urte honetan, ez unik ezer celebrau. Eso es, bai, celebrete beti bierrezko edat, bierrezko edat. Zela moldatu gara, a ver. Bueno, ba, eskutuen, eh? Aldan, moduen, eh? Etxietan sartute edo... Vai. Bueno, eskutuen einarren be, bueno, einarren dixen, eh? Egunien ziet, danera esan bihugudan behoai... Hori da, horda, kalontu... eta kalie, ondartza, mendize, horrel libre ondieta... Bai, bai... Bai, naiko ondo onguin eran dan, ez? Es? Alda izan. Bai, ni hau txarrau. Bai, ni chida meñi zintor, estaba ospaquine dan alako, esta bardine, claro, de chien etie va ba, aski e, ene. Esta asko luzetxen <risa> yeah. bez e gaba edo edo jai giru, edo esta asko luzetxen, ba claro, etien zauz da ja, ba bajoi sartzen atzu baina. <risa> esta bardino, baina eskartzen da biz, hori aukera berik. Bai, Orduan aimar, susenien so, so. zu su jai giru e gabas Bai, bai. <risa> <risa> bueno, bai. egunes eh? baina Coro coro egin, igual no iguals joan ani piscatzarra buenas elako edo bueno sar sentimenturi sentitzen hasina zelako asken aldien. baina jo nik egunez gustu ni orain gehien baluatando da senak dietak falta moten doazenak die egunez egin gaino sin juerga mm -hmm. orre peor peor falta mota dendu se eh bai. Ja, a, egunez bai baina luzito pertxo adibide son ontzu on, <risa> on, on, <risa> on, on, on, on, eta sin hisendugu no espatu samblasak samblasak no ja. necessitan ja. algun ekolan bai. baina berdinda astelena edo guastena edo bai. domeki tokao Bai, bai, bai. Porpeni, bai. gizituna... eh, kai politge zituen, zamplasa kea. plaza bat diziten, zamplas. Ah, Kordi cor, bat erosi, talo bajanda, venga. Bai. Joder, talu. Ahí talu. Talu. Hoy talu. Usemeneaba chineta, talo batzuk gero. Pero vas a tu cot. Jovani ni talo de pisar la <risa> purre tirutzinatela. Ain beste gusto eso. Ni pia. Tetsines tio berdin geratzen, estia <risa> ez dakit. Ya. Hicengo da eso selako calien, también han estado la tal nueve contestuadeco está muy bueno esquero lindio baina contestuor tan dos hartzen dos hartzen da gente nguruen joergien mauricio cantadore opa la romería probat ha dago itxela itxela vai. Vai, vai. <laughs> bueno de oin eskatuko zuet banan banan ia seindan gogoratzen dozuen joergarikonena la pizca de explicaba a ver eh sinchoe gizen da Juergarik eh? Buru zuen ordenan. Buah, eski asko izan dira ez dakite Nik, Baina, eh, bat, nik, bat. nik buru benedeko ya, eh bai. Juergarik Eta ez da bat bakarrik Da urtero errepikatzen ba, dana ba, Nietxako San Juanak di, eh ah. Bai, bai. bai? Nietxako San Juanak <laughs> ni, San Juan bai, edo, edo, egun nien Baina top, top eh, B bai. hori. Hola posuka banan banan San Juanak sai eta udia hasten da ja deko zure gorpuze bate bat bizigarri edo bai bizka se abre la peda esaten da hori hori da es ja bakisu udia egongo dala da ukingo sus lein bat egoteko aukera ainbat juerga ainbat jai herrikoi eta ba polititzen da es eh? San Juanak hemen isortan ospatzie ba romeria txoba da gero ba bueno danak talde txikiten baina mm -hmm. talde sagune siti basko gusteniat eta San Juan es top Seguro en 8. O que estrenado San Urteo Arretago Juergue, un en eixen Gonzala. duda, veic. San Juan, en tal, Plaza Costena, y yo ando eixen estrenado 100. <risas> Oña, luartxene, oñe, falta motadendo, eh, luartxene. Da, horre, escudantza bota, Plaza Articienda, oñe, falta motadenda. San Juan, a dudar, veic. San Miguel Vesperiez. Vesperiez. Va, hori bai eguna zoku izeten da. Ezten zara poteoen berdi zen, gero bazkaizez, ez dakiz her eta besperi afaiten guren gara dantza taletik. gainera azten die Jaisekor duen eta dueneko zu kriston iluzinue eta goguek eta bai ni hori. Da urrengoztien urrengo goizien osakien dantzan. Dantzan ibiltza plaza. Ai. Dantzari eskaenak ikitzen sekule, ba bueno, horistu gubizien. Hori. Ez, es... bai baina no, era horretan. <tose> <tose> <tose> baina gozitan siku, bai bai, a fai que me juegas, bai, hori, bateman de que se han dantxari xenesarren, juenas dantza taldi gasa faien, bein baino sarriada, eskerrik asko antzataldieri betik. Ai, trapao. La maitena, zurentzako. Ba, ni Bardine. Bardine, nire bueno. Hoi niretzat desterie. Bai, etela, bai. Vesperie. Bai, ia. Jupinasu, eh. izen sala. Justo hori, orrustekoa. Azkena. delako, baina Brutala. Isan zan gure, bigarren aldiz eplazan? Bai. Eta, claro lehen gokuen ba nervizo asko, baina bigarren ja gehi hau disfrutu. Ja pisik egin. ja piskat gehi hau errealidadien, sauz. <laughs> lehen <lengokue laughs> beti ja piskat. Baina, ur zuri, gero ino, etortu nietzun hor baita esaten, bai xerremiosu dantzan, eta eh? en plan, bai. E, bai, <laughs> <laughs> bai. <laughs> <laughs> niri niri estoztien esan zekule, baina entzun do, sarri entzun do, bai, bai, bai, bai, bai, Da, bueno Incluso en iris a ti Vai, vai Super underbota Mirios a da, Baña Esta desperia Da A verras machadote Da Jaise que así orduko A niñoko baricuco ah. Juergue Epa Uh Ya claro beti. Motorra que ya, ya. O sea, Betty yeah. O sea, Betty, Betty O sea, Betty, <risa> Igual Igual eh, Zapatú hostena Chupinazue Da Baricu Orbaricuen Puf Y chela uh. ya Como Así <risa> Batos a Miguelet Ya, batos Dor, nada. Hemen hemen eskutuen daien beste bat beti egondan igaz? gaz. Izenazago. Bai. bai. Bai, bai. jo. <risa> bai, bai, bai, bai. Ni Bai, bai, susela esan, esan or zara. Izenastu esengo esen, es. bueno. <risa> ba. Oba ez du esengo ixenek. Ez. Bueno. Baori sita. Bueno, hemen lagunas beti, beti ez da gisaetik akabau ordu ordu txikitan ezatzen dana. Uh -huh. Da da ondo, da Iwo el Gasicius eh aje apur bataz. Mañana hm. astias bat kendu aji eta barrigo hartute, recupera haut <tutu> eta. <tutu> da bueno onen na calle de autobús? Ne, daoin. Daoin. Da <tutu> Kontracoordenan, charren. Charrena. Uf. Uh. Uh. Acuerdo en negocio? Por <tutu> echarle. Esta sega llegue eh? hoy mes sin chufis. Bai, bai, esangot. Compromiso, <tutu> <tutu> eh? Vale. Bueno, por Ba, pein. Eh, hasta que 3.ºn eh debetzen edo lan. Printzen laun bisok bakarrik Bilbora haste nagusia. Bisok bakarrik. oso gaztiek eta ba edade horregaz ba beti litruek erosten di. <laughs> bueno, bueno, beti beti. Gure, <laughs> bueno, beti iguales. <laughs> gure konfianza asko dendara erosten litruek eta ba botilek begitzen. Pff, venga, A, merkiena. Merkiena, zer izen zen? Anise. Anis del mono? Anis del malo! Del mono, <risa> del mono, <risa> del mono karu izin goza, ondoko hartuko en orduen. <risa> bueno, ba. Anis erosi eta bilberak guen ginen, eta ane ginen bizokak arrik, eskina diferentetan, anise daten oran txupituek. Anise barruere, barruere, barruere, eta el duzan momentu bat, nuen egon ginen bizok supermoskor. Eta eh, ni... Oso txarto, baina extremadamente txarto. Gaztieko lan eskinetan botata! Ba, olako bat izan nintzen. Eta... Horritrizti izitzen da, bilgo gaitzten eh, txasenatzi vueltak ari bi, eta eh, lurrien eh, gazte bat, botata. Maitan, eh. Bai, horretik egia te pasau gehiago, eh? <risa> <risa> baina, ahi ama. Eta, akartan az, bueno, enaz oso ndak akartan, eh? Gero trenien... <risa> Magino, gainera lagun bat egaz bakarrik ben nintzen. Pobre. Ogia berarek agundiko. beste algun matxo gai egon eta torri laguntzen. Eta eginen bi eguneko eta pasau Baina hori txarrena. O San Bilbao kojesitako juergia, aise baina hori. Anises erosi. Eh, eh, Anlisak gaiteko erosi. <risa> Ekarriko bizietes bizirebe. Bizietauso vale. azubi. <risa> Ahorche. <Abartxe>. Ondo <risa> bueno, dira ti, a ber Bat egongo da. Ya, ja, baina oinia tetorten Estakit? Juerga txarren bat neman tasasadat Nipai, nipai, ureguzue mootzu den poratzu Pentsetako <risa> Ba, nik akorduen dekoten jorgarek Eskazena, bueno, eskaza esan Diktadurio gonzano Diktadurio gonzano Ba, otxan dizeko Jaipa txubi zentzi, eh, ba Amazortzi bat urtegaz, edo Otxan dizeko, eh, ba, nasi gran gustora lagunekaz Da, jaipen guruen da bueno, bagero Ligau guran, da, es egin gauza kondo urten Da ya ba, bueno, ba ya ba, triste Triste da jaigo barik Ah, vale Lihau es Moskortu eh? <risa> Beste Lihau no. Lihau bizek, baina ah. Gure bai, baina esgin, ez bata ez bestie Esken nien Moskortu barik, da Lego barek Eta da negoinitzen e, otzan dizion Ane, Lagun sinia. bataz, da esan genuen, venga Bagoiz etxera, da bada bautu usik, da Goiziko sortxik artez, <susurra> da irurek ziren Da esan genuen Venga ba, oinez goiz Zikinenan oinez, aurrera eta aurrera, pasauzan ordu bat, pasauzin ordu bi, Hiru ordu, da nagertu ginen e, Urkiolako parke naturalien, da, da angausla, de repentean ikustu dut kotxe bat, estenik bat berdie, dan, ostia, aizik, da, domekan aizik pertsikotan. Aizik, Bueno, allí llegué muy envuelto, eh Sal, Salvasiño, que... salva salva eh Salvasiño, oh, eh Me he que allí en Chaco, a pesar cada estuad Joder, me he dicho, me he da, dicho, Salva joder. usted, eh, Ordu He repitido en y autostopien y billo hostien Va, allí Un bueno, oh, bueno, te... eh, momentazo de la noche Ahora eh. tú, pasan, eh, tú pasan, mío, es pasada fal, Ahora tú es Falta sana ¿no? Claro, Laguna y Urquela Tienen vendido la lancha Mañana y Urquela O sube, bajad tú Mañana y Surcha Durango y Xorta Ay, Da, no, eh. dices gorra eh, Es que Da, metí, bueno Ves que rica <risa> <risa> bueno, bueno. Da, refresca memoria ¿eh? Bueno, más o menos A ver Txarrena so, ez dugu zen, txarra, Char, txarra charre izen bera. Bueno, badekoan holan, bapizkat aspertu nintzela etzala kon irambientia. Osa, higez, bueno, eh, bai, higez, urte nintzen eh, klasekoekin lehenengo aliz, lehenengo maian, ba, nire klasekoekin, hm. juargan, bilbon. Eta, ba, eh, nire klasekoek ez tío oso euskaldunek, euskaldun ambientekuek. Eta orduen eta bingure jun antzopide, nik antzopide gure jun, baina haurek ez. Yeah. Orduen, ba, ginen bilbokor diskoteka batera eta nire ba, bueno... Espérate piscat. Sentiriniten... nah. va bueno, un poco, Piscat. Piscat, también te dicen por algo. Va, y sentí un bueno, ha <risa> hecho. Los duens va bueno, va a un do <risa> nah. vale, que está, lo <risa> eh. <risa> sí. es que probado no, es la ¿eh? Pero es que lo que Pero es ¿eh? Es un vídeo. Es un Joder, bueno. Baxi zen esperintzi txarra hor duen Txarra... Su txarra, eh? Ni gurus... <risa> ni dide personalmente... Gurusuz ni dide konta ti? Bai, bai, bai... Bai, bai, bai... Zue su konta, huzue... Zue pena gata... Enoi eginik emoten, se bueno... Bastante txarto hamaitu zangaba hori... Baina... Mm. Ez dakonan gudaz solo baten... Momentoa ti bestera berotu ginen eta amaitu naben... Kambrilzen... Zeran, mm? Kambrilzen... Kambril, kambrilzen... Zeran... <risa> Artu, artu kotxie, oza, sea, pentsaolan egon e... Eone, Zurruti dugu ozti kotxia. Oni orekanana oreka lehen gau argi izan. Egon ginenan, nikitabeste lagun bat, izinikin hori izaten. Da, zer, zer, zer, zen bizu hau, zen bizu hau. Joa, ez da ki, jaizek nuen, jenti horti ziertan abakazinietan, zen bizu hau. Ba, bueno, idugarren lagun bat, eguen, kamriz zen. Ba, kotxia arte guesan kamriz zen, azte pasetan da. Dara funengo. No jodas. Ba, <laughs> de... <laughs> se me Artu no, kantsa si muda bat. <laughs> eta justo gusto oso ser traje baño a toalla bat eta guneen kotxe hartu ha eta. Te... Eh? Camrisea. An epostordu pasau kotxien, aiego gara da ba gunean izanan, ba, perfecto. Kanen irugarren personiek esekitzen gutegoineni <haz haz> sorpresa. Han sorpresa. Ba, da e, zeukin te, telefono ni pes, ba berama ireitzen, bate ireitzen, ba, asken lokalizo da, bueno. Ya kan egon ginen. ¿Ajuergan urtenbier? Bah, cam ¿Cambio en el juergo tenado? Ah, ¿Cambio en el estado? Salouré. ¿Ondo en la bola? ¿Anjo en el honguero? Salouré. Bah. E, Pajaritos por aquí. Astórico, ast astórico chándalas. Eh, bah. en el estado? ¿En las agordan? ¿Señen con esa mañana? ¿Cambio en el mundo? ¿Cambio en el mundial? Bah. Eh. Bah, me estoy, me Delengo, bauzan, eh, discoteca do, Bueno, Tarna, tu, Kalea, do ¿Este? ¿Nas ¿no? acordan isina? Bauzan, bizka también te... Poteo, poteo Rockeru haué, do bai, mm. buscad un gente no, Delengo, mm -hmm. ta san Da, claro, hubo, a la juenda, ba o, Estos vascos, de aquí ser ba, Kalimotxo, eh, es que eh, Pero Kalimotxo, el grande sí, sí, Kalimotxo, grande Bá, ba, bá, ba, bá, ba, bá, ba, bá, zunatago, zuleta Bá, a Cristina, bá, pitcher, sarra Jo, dale, en bier Bago chapare, bateo, dan Dane, jo, itzela. <risa> da bueno, ya fiskate ambientazio ezan utzienda, ba diskoteketara joan biu. Bagon ginen huela iru ordu lekua topetan sartzen noskuna, karo. Ni claro. beste den dozuena, claro. Ni astearreko beste lagun Praka mos mos motxo batzu gino Roxy Pinjan eskina. Da, <risa> da da da da, da, da bestie <risa> da, bestie ba bueno, bestie seme noesan ya bakero ekin da dotore juensan, baina claro. Daren laguneekin ba uan, quadri ha chu ginen da. Ba, Halako baten jakantzau ginen Garo, baraurik eskin etorri Da, bueno, huelti eba, salauti kamerizera Ba, esalio, onduen dauz Da, izor, eta du da, duen eh? gausen Baina, playatik, puntatik bestera Ba, oinezien, suilisintzen estilora Christen <risa> ba, bueno, hauen, da, Taxi batean montau ginen Da, tasizetik, ba, da, rajobier ba, ba, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, Honda. Honda. Baixo san jorri bakarra, gaba guztixe ibili ginena, nora joan bezkenek gixela. Ori, jorri be ezta ki, ba ni jorri da. Eskerak, gabeko zalengotan arek, arek pitcher neu zure jo momentu izan gaino, aul baldeka di no kedango baiña, gero esker tu mendun ze. Ba, urren joan zinen, baina jorri otaten. Urren, joan zinen bermiora dabil edo, urren hondar zure edo. Así que niko in kontsego ademago zuet. Urosue pizkatia Hemos estado en la vida de la tibera. Hemos estado en España profunda. Hemos estado en España. Es chulo, ¿hemos? ¡Habre con chándalas! Hemos estado en la ceniza. Hay chándalas de pasamontañas. ¿Has estado en la casa? ¡Hasta la cabrera! ¡Hasta la palestina! ¿Has estado en la casa? Taberna daten eskojote txikotu esartzen da... Eztela ez da horreari. Da, gero, gaba, luz, <laughs> luze dut ganera hori, eh? Bueltau ginerako, ahiago ginerako oinez... Guitxeko amarrak edo, eh? <laughs> <laughs> Odisea, yo... da... <laughs> eh? Ixasen... Ixor da nazi da... Naitan nahi esko gau pasa bat ixasena, <laughs> Da bueno, Una va usted. anécdota pues ed, bye, bye. Bueno. Vengo bueno, con justificante, descorri, botatengo isla edo. Ba, <tose> bai, o salvo conducto <cuando tose> en rediratiko... Vienen de juerga con DNI número tal. <tose> <tose> da bueno, gugengong, ese, señor Espada. <tose> da bueno, auixenda. Gaukora mintzeko gaurko gaia, SSR so re... geia anektotan mate guruzoa geitu. Ni bueno, Arpeirez botati, es. Eh, se... <tose> <tose> que... Pus, gure pena danak ekarri uguzuna meganera, ta bueno. Bai, es biziat. Entsuno zure <tose> moduen <tose> Astu Álvarra. Astu, Bai, egizatzen, eh, bueno, txarras itxu, azken nientz, egizatzen, gauz, pizkat, eh, gazi gozo moduen, ez? Eh? Dano, que barrido hori, heinbeste yeah. deziogun normalidade horretara yeah. gultetako guaz, gauz. Yeah. Ez, moskortziarren, ero juerga magotetiarren, metzeketa, bueno, bizializeteko azke, honan txakurre moduen yeah. bosalip barik, eta... hori da, azken lagun artien egoteko, eta disfrutetako bizitzetaz, da... Pizkat diagabiz, oitzen moduen, ez? Eh? Nik uste got. Oingo situazio bai, netara Apurke, apurke, bai, bai. Bueno, Eta horreko die momentu hona huek Eta hueltauko bai, ba, bai, die guren jaik iruek Eta lagun arteko bai, kontuek Bai, rapel ekan tza esan dago Eurten samigelak Egon godiele Egon godiele Egon godiele Munduko lehen jaiek egeguela Eta gure kolaboratzaile Ebat <risa> epea postu din daue Gareko jasitan txosni egon goda Bai Gure duen Guk horri esperantza horri elduko txegue Eta seguru aurten gaudan <laughs> Eztak ibusela moina parronantxeun batu beste ingo gule? Hengo, hengo. Eta, bueno, hemen itxiko gaurko zintza gara mintza gaurkoz. Eta, venga, zo pilote estxerri hau, no esto... Esto no, no es extraño kandie. Amen gatoz gato os vueltan eta oingo hainbeste saliek desio daben leiaketias gatoz. Hemen zuekaz, ator, kantari. <totipa> <Vale>. <totipa> <totipa> ator, kantari, oier. Oh yeah. Bueno, bullying apuru bat eh? batein oste zu, ez oso segidu. Arazo Ad técnico <gülüyor> chaval <choo> de onda. Claro que eus ahí pegire, vale. Bueno, es que un técnico exoskeleton solucionado. <gülüyor> ondo gratuita, ondo gratuita, eh. Eta bueno. <gülüyor> Entzulebak hisu zer dena, hau da gure leiaketi, eh? Antor kantari antor kantari oier, baina oier. bueno, por si acaso, barriz ema de Entzule barrien ba be, asalduko gou, mm. astera astera dugu oier, audio bategas eta audio horretan oierrek tarareaetan dosku, kantxino bat. Berak bakarrik entzuten dagoen kantzeno bat Dagu beraz entzuten dago Akapella, hor topien <laughs> Eta Retue hoi xiziten da Azmatzi, Asmatzie ze kanta da bientare Gure oier Da, Ander, esparkatu, eh, gogor azteko Iguel, ez, eh, erantzune zarizia. Da, erantzune ah. be jakin badak xie eh, Bieldu eh. izela bat te Gure telefono zenbaki, bai. ez da claro, bai. Bai. Gure telefono zenbaki xie ze, Dala Seibos lau, zero iru Zaspi beratzi, beratzi lau <laughs> Barrido Barrido esango? Venga, basta da bai Seibos lau, zero iru, saspi beratzi, beratzi lau no, Telefonu egon, eh? Vai, ona, ona Azken nala izena, Bueno, eta horrez gain bai Instagram, Twitter, zein you know, TikTok izinezik beste Zare <laughs> sozial guztietan Horteko gure kontue Eta horbe komentarizo abio aldo zu Ipinik egetra hola kantari Eta, bueno, kantuen izena uh -huh. Eta, bueno, horatuko pasan aztien, zein izin zen, saritzen dana entzun Bai, bai, bai. bai, bai. Ba, mila janari dendak emoneiko, zaski generoso bat da, mm. danetideko, oin bestotik ustein, baina bueno. Txiba uste niri urdez pibadola, eh? Urdez je, bai, urdez je bada, horren bazote, mozene dago, piper kolore, guau, txura. Gabizemen gordetan, ez dakik uslan gabizeneiken, eh? Nik etxera garen ungorot. Arrautxak, be, badaos. Azeitxunak, eta arrautxak ez dauz. Eondo claro, die. Eondo die. Fresko, claro. pasan astetiko na paseo gendiela ta etorreko di freskuek eh? eta bueno, galetak eta bueno, daneti dau. Daneti dau. Bueno, <laughs> y esas tiendas esto ti gusten. Yeah. Y a y a so, horre, hamburguesa uzela ta, creo esto. bueno, meñasaripotenti oinguen be, eh. Amila <laughs> hanari dendatik. Holi, hau pamila. Ezker gaskoa. Gua askola de herren. Ahí Eta bueno, hasiko hala. Así que técnico gurus unien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 Falta mota hot U U U U U U U U U U Eba Egiz esan, ez dut irakurri erantzunik eta ez dakizinan Egiz esan, edaripes Edaripes Nik horregaitik dakot Oi, dakit Irakurri eta zerantzunik baina baiz Baiz esan, baitan Zinik Ander Nik, beru susania Ba, jen bauzu Ba, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, edo, es la suerte, está Venga, hasta aquí, hasta aquí Miquel Urdangarín Urdangarín Urdangarín Venga, Urdangarín era Esa goneg... béña, es la que es, es te vegetan Digo, Marcha pizca que ya Venga, no hay no. oso, oso, oso, oso No, no hay, no <risa> oso oso Da, bueno, igual O no en ese momento oyer Entzugo Ya, vale, ya Entzunes, esta que Vemen entrega, ¿tegaos? Música original Especial a Venga. Ya. Na na na na na na na Sea mais sea mais. Segua funda. Se, eh. Segua, la <laughs> verdad. A un pai mais. <laughs> Tal dia asmato,ña, ixena, ixenas. Negue funda tada, funda ya. Bai. Orixena, eta bueno. Joñago, negue parte artzaie, aske okinoguz. Geixena WhatsApp ez, Gente así hasida, bai, nikuzute bueno, sari taniastea vinagune telefono zenbakizik gule, ba, bertan iaztuna ber, zer Igual íntimo aueda, Esto es uchibeta en tíos tíos, yeah. right. Right. Right. <risa> Da bueno, no risengo a barko eniusentia. Eso que laban. I ahí, ahí, ahí, eta es mila janari dendako produktu sorta bad? Camare, camariak berak aterakos. Grabetan da bil, hemen gure hasier kolaboratzailea. Asi, asi Ya. Apasier. Ia, ia. ¿Sabás loco chuní? Ata la dao, ata la dao. Ata la dao ixena. Grave tan davil, miña, y cucio Enfoca bondo, eh. Ia. Enfoca bondo, eh. A ver. Sinja. Eh. A ver, a ver. <risa> Sinja iré a A ver. Ah, enfoca bendo. Chani, chanurra, enfoque tan. <risa> es que gero vidis <risa> llevad publique tan Ander, de que os cubeta ni xena. O sea, grabe tan gavís. Venga, un niño estuvo y cusi. Estuvo y <coughs> cusi. ¡Ah! Eh? <risa> ¡Mari del amo! <risa> Toma! ¡Toma! ¡Mari del amo! <risa> ¡Echera! ¡Epa! ¿Eh? ¡Selan! Eh? ¿Eh? ¡Echera! ¡Ese es, es barrio ataracu! ¡Tongo! O sea, ¡sier! ¡Sier! ¡Selan atar a su <risa> <A cier. risa> Baina zelan? Zona! Azaldu oh. biogu, entzuli entzako, azaldu biogu zituazinue. Herremen egonda esku inusente bat, dataradau. <laughs> bere, bere familiako nena. baten izena, eta deku besteko larotzaile bat, be, familiako edena. Ez dakik nik entongo hori dauen. <laughs> bai, bai, bai, bai. An <tongo>. Ander, irati, zer dinezue? Er? <tongo> estau, estau. Estakit. Esku inusente egon ez da inusente, nus eh? <laughs> Ya, yeah, ya, yeah. listo, aquí, panique. listo, ahí va, ahí tú cogues, ¿está? Ahí, ahí, ahí. Listo, habilidad. ¿Sabes tú cómo eh? la deitxen? Mari Del Amo. Vai. Mari, Mari Carmen, ¿Estás María. María. Perdóname, te la teléfono. Se llama Igina Irabasliek. Mari. Mari, Mari gusta deñako. Mari. Usted, ¿no? Mari. te sango hoiseno zus e iako gustetan. Anbotoko daisortako Mari. Anbotoko eh. Anbotoko, bai. Mari. Mari, anboto con Mari. Anbotoko Mari del Carmen. Amo. Bueno, es Mari. Albacete con Mari. Ia, yeah. yeah, ba de kuia, ira basli, eh, bueno. Ah, alba zeteku, eh. Esto guzó orixion du, Mari, ba, bueno. Alba zeteku horri guren, eh. Sorri guren ikina, mosto, eh. Mosto horri guren ikina, mosto? Mosto, estaketa. Ai, mosto etxate guztan, ira. Bueno. Ba... Mari. Sorri Mari. Ia, deixe lortzen dugun. Ia basli, eri... Dei bate eh. Yeah. Ia. Ia, ertxe, eskon. Ia, ia. Jot na ilteléfonu, eh? Yeah, Mari, nuen gote da? Sí? Si? Ama! Hola, Zer! Hola! Ke? <risa> sorillona! Sorillona! Zer, pasau da. Zer, mapigari dozule erantzune, Come. la isi ratira. Eta... Bai! Ma, ma tokaudala! Iro, si dozu... ¿Seguro? ¿Mari? Seguro, ¿Bai? seguro, seguro. ¿Su, su vialiosu me suba la isla irrativa del teléfono era... ¿Sea más... ¿Bai? ¿Sea vestizan? No Neuayana. Neuayana. Neuayana. No, no, no. ne ah, ¿Vialiosu? No, Valle, tama. ¡Hala! <risa> ah, es que ricasco. Tocayat susurio ocharie, baina de que susmobat arrautza que ya tu se la del duco. <risa> <risa> de que susmobat. <risa> eh, Baitik. Qué morro. ¡Qué lío, qué suerte! ¿Qué A ver, en mi legonda apur bat, neixenak, dia, vai, eh? Men eh ukinugu eskuinu sente bat, ataraten ixenak eta casualidadia uste zure familiako dela, ¿vale? Mari esta? de la Mor tienda. Ahí ori urte da. <risa> <tose> <tose> sí, no, qué gaurre ama. Erungote. Bueno, chicas. <tose> <tose> eh, afariona gaurre. Bueno, ya que te asaguenan igual, ahora, nos vamos a hablar de esto. ¿Veis que nos vamos a hablar? Bueno, no nos vamos a ¿eh? ¿Marí, nos vamos a hablar de Es que, bueno, e chato, e, e, chute, ¿eh? ¡Ay, la hostia! Ya, ya, chato. Chato, chute, ya. Ya, ya. <risas> <hí> <risa> <hí> Ma, bueno, Marí, es que rica es el teléfono, da, soy yo, ¿no? Bueno, da, venga, ondo Da, aprovetxau, zarize. Cercas como su handi bala nori. Ah, ah venga, Mari, sorizonak. <risas> Saúl. Da, bueno, kinju, eh? Semene gurira basle, eh? <risas> emendekuse se, poses claro, ustod, ustod mari emendekuse, kolaboratzei ebi... ...pozes beteta. Gaur eur daizia fatzeko. Ustaz Mari, di baino... ...se me alaba ilusiño eixo, jocela, eh? Ah, gaur daiz, eh? No puedes hanochete ni en gurukuerie. Ordetako hemen leiak eta honetan. Bai. Se va. Ah, pero suis ingenos ahí sentía. Claro. Tateco, tak. Ándale. Bai. Bai, visca, anima u urgentia. Está niama beti loetzatu itenda. Jo, es idealido, es. Engaña o ingenos, ¿está? Bai. Nai. Es, baina Hori esan hor duko, ah. niri batzuk, susmo bat bueno, susmo batez, eluia informazio bat, asko koin ez da elartzen parterik, gero telefonoaz ditugot segun <risa> milurraz. Bai, <risa> bai, bai, jendea lotxias. Ezin jain lotxat Bai, bai, ze, ah. aki etu bida... <risa> Bakit dala un poco de tradición maña pasa nas tien en gure dei galdua eta baekisen gu ginela dorreagik ah, izan. O ah, sea harto, o sea Bai, bai, bueno, eh, bai. Ia, baina sos egore una sos ezten bi da bai. Susana, Susana nolako dei bat hartute? Jo, mesede hartuen bida, da, joder. Si Ez tarri que esto uzaten. que si en proceso da, es hartute txarrau da. O sea, kritikok gozatu ge claro. Eta i benengo sautu hemen akaldo, así que urrenguen mesedez toketen betxu Artu telefonu, eh? Bai eneko sarri, edo, bueno, toketen jakona. Bueno, txeka. lorko irasli portauda, eh? Portauda. Delengo <laughs> de intentu, enganera, eh? Esta hori... <laughs> <laughs> da, bueno, ia... Aurrengo lehaketiaz, eta imarrake esan moden, sari bat dekogu. Zine, ba? Eta Saribarri ze bueno. oso niri meintzen asko guztoiatena etxeko danak anima gure duaz <laughs> <laughs> parte hartzera, <laughs> txibatazo barik, baina parte hartu ditsilaz, eh... Se... <laughs> José Ignacio Arategiak emoneko txuleta pare bat. Jose, wow. Jose, Arategia? Jose Antonio. Bai. Barkatu Jose Antonio. Parcatu, José Antonio. <risa> Papelien José Ignacio berin ja. José Ignacio. José Ignacio, bueno, Ignacio. Bueno, Antonio, Antonio. Jose Antonio, Antonio, Antonio. Antonio. Jose. Ah, Jose. Que... Zuleta txuleta Erbi, ez? Herriko, herriko bi, Bai. Txuleta be, eskeiko skuizardronasterako. Da, guk parta hartu dugu, ni, ni, ni txuletiazko guztainet, eh? Ni ja? pasen aztin arduen parte, baina enna zagartzen papele Zagartzen Zensuri, eh, zensuri Zaten ikzen Bo, basari eleganti baina, eh? Zer txuleta pare bat Nik ementik, etxeko danori, oza, hartu parte, metzes Onke xa, niri, ipini zuen ixena Nik hartuko Artu gaurzatik, <risa> bon, hartuko... Jamadizinho dut hartu nik, baina... <risa> animo te... Animo te zetxe bai etxekuri, eta etxeku que zailen ari bai hartu parte, merezio abelako, txuletak, anegoen nien beragaz kristonako txurioekien, beta urzekin eta... Epa, jo, eh... Zagartu eh, eta gizetan ez tozulako txuleta. Adurre, eh? darizela. Ez tozulako. Ba, <risa> bueno, publizidazko gai zeken falta faltanemo mira que o sea publicidad baina guleak eta daiko u eta jarraitu biko ¿es? Entzun da entzun da egun leiak Entzun da egun aste honetako oierren kantita. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na Na na na na na Ostia, amaile gara, eh? Hasi, oi ergon da, tranquillo, tranquillo no? Bere gelan, gravetan Baina, Maña... oh! Oh! Ez tauei, da, amaile lan, asarratu bintan Ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata Ah, ata, <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Vale, pista Pistarí que domóteco. Nipa y Joselito. ¿Vale? Joselito. Joselito. ¿Vale, Casabeles tiene mi cabal? ¿Eh? ¿Esta? ¿Ves? Ten ni es miña. ¡Guau! Ni que usted no te anda reparrir en la cantidad de ese oso alto. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, viejo! ya, ya! Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na.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 Vaya, es inmediato tal de... ...potente de madres. Olana, vai. veste con... Na, na, na, na. ¡Aaah! ¡Aaah! <risa> <na, risa> <risa> ah. igual. Es corbuto. Ripe, do oraco Esquizofrenia. ¡Aaah! <risa> ¡Aaah! <risa> ¿Vas a salir? Vesta Ni... aquí, uh, su EP. Ni tira pues. Ni ves. Pues. Ni Joselito. A su... no, no, veste no, a este no. batenbe, en chule ánimo. Ven, ánimo, metan. Esta R6 en gota. Ay, Vidalis, sueneran zune caber. Morida, es ando como duen. Hei, bos lau, zero iru, saspi beratzi, beratzi edo, sare sozialetan parte hartu, txuleta hon bideuz jokuen mm, bai, bai. bai. zekaldean da Ateratzeko beldur da beldure ze Aztir-aztiro bago ez Eta gaurko honetan, naike guana batu estan Presentazio askorik biherreztabuen gure Unai Aizpuru Bere izortea tropikala saio egaz Aupa-aupa laizi hartzale! Zerangabiz! Sarzen gazte! Arratzaldeo nandrazen gizon! Hemen gato, zizorta, tropikala, berrizbe, azte hontan aurkesteiko asmoz Azte gota behin, egur aldiaren errepazuen gogu Azte zelan juendan, azte, epeltza mar juenda, azkenengo azteetako tónika bardine jarraituz Ego aizia ugin jo guzarritzen eta gauzen soireko temperatura epela Atzozaparra da txubota osku zen, baina gaur barriro egoa aizie fin-fin dabil temperaturako ora eta holan jarretuko da bazte buruen bebai. Bizer, gaur baino, temperatura are epelao eukingogu, aizie fin ibiliko da, baina lan dabe e, temperaturak epela ongo dien ez, ez da ularrein molestauko. Bizer, terraze egun apropos haukingogu gaztiek, hasi que bizi ibiliko izien, ero eberdi ozien, leku behartzeko hartzeko ze sardinak latan moduen igongo gara seguramente. Badakizue, metro terdi, maskariki, eskue garbi, eta horrega uzak guztizo bada esparan. Eta gero domekan sepasoko daba, domekago izea eleganti haukingu, kirolerako aproposa zapatu gabetan zelan etxiene honbiun. Aproposa haukingu, baina eberdi zen, aiziek iparmen de baldera hengo sakar, eta temperaturak kolpien bajatuko die bastante ganera, eurzi, erruzen hengo dauz, bat ezbekabaz, eta e, eta hoize, ba, pizkate... Negutuengo dugu, negutu sozer zati harren Azkenengo egunekas komparaute, ba hoitxe, fresku hau eta eurizet hau da bestie Da, azte lehenien bepizkat eh, por los mismos derroteros jarretukogu Ez takitzue, ba goizien eurizet, sarri, temperatura freskuek eta izie finza mar e, Mendipuntak zuri ikusi eroez hortxe-hortxe biliko da, eh, mille, mille eta berren metrotik gora Igual haukingu eh, edur pizkat da gero, hortik aurrera egoa izie, egoa izi, mandatari haukingu, eh? Olane, azkenengo aztiotako toniki ejarraitzute, eh? egoa izia haukingu. Eta gero, eh, komenta neuke, gaur goizien fijaunaz da olako fenomeno bitxitze, bueno, bitxitze, no? kuriosu, eh? Eztak, fijausarien, zeruen badabuela olako gandumo oku ezta delainue, eh? baina, bueno, holan ez daugarri garbi bez eta, eee... Eh... Uste dut, oker espanabil eta oker banabil bate batek zuzion dukoste, baina azken nengo egun otako temperatura pelan ondorioz, e, inguruetako piñu di zen, polena dala. Polena izieka daltzau eta olako ba atmosferie pizkat zikindio eskule moten dugu. Agandabe, tranquillo egon, e, domeka eberdi ozteko eburizekin danak egarbintiko dieta. Se bastante botateko itxurieko. Eta gero ba, komentatako bebei, ba, bueno, atzo amarra guelten badak isu, eh? e, bueno, ez badak isu hemen komentauku banasa que oinda las astillote perseverans izeneko holako sunda bota haben zerure eta 80 hamarra bueltan e, marten lur hartu haben ba hango pizkat inguru e, aztertzeko asmotan klima lurre geologia geografia eroez, eta aurribadaben eroz eta olako beste gauza batzuk e, ikertzeko asmotan holakoetan sarri pentsetan dut e, Optimisti eixek eskaren pentsetan edugunien e, Universo Agustiko Bizidun Inteligentienak Giesiakio garela Ni pentsabor Nunun aukingun legu baino guri mile vueltan Emotun oskun bizidunen bat Eta vigiletan deguzela Eta kriston barri egotan dabisela gure kontule Batxutan hori pentsetan dut Ez eite garen optimisti eixek Pentsetan edugunien e, Ugariela Zeranek eta Unibertso ga handidea ta hor non non un be, beste da begira segurante. Baia bueno, eskara eskaras liteetan hasiko eskara enpar noietan hasiko ta beste bari ba hoize. Perseveransor de cul vuelta ca, bueno, vuelta ca esia lur hartu dela. Inguruak polenagas erdi zigin de gusla ta daomeka aurrera eurisiatorrela, asi ke zapatu eta aprovetxau. Eta beste bari gasciek eta esain gasciek soriontzuki zen. Eta eurregudiak Iai. Egurra <tipa> egurra ispuru. Egurra bai. Bai, ez da planeta edo uniberso honetako esanda uxi, bis inteligente daune Marte era da, ure topetan. Bai, uele bai, bai. topetako garagardu eta pobiko abien eh, Marte, bai. Da, osasuntzu biko Osasuntzu biko Ber, Berta, bialdu biko, unai yeah. Anda, oa espalditik, nik usteo horrega, horrega eki bialdu da baudit jo bat Se dezinade menegon, karo, junta, claro, sondan funda, eh, Marte da, da Martetik di zuzenien dik zurzenien Suontzako, ba, egurat egin preu Bueno, ba, bide bates, bide bates, unai Sorizona, que da pasau zure urtegunen Sorizona, unai <laughs> Da, ia ba, seguidu daigun Hello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 Bueno, apenas tan. Onarte. Mañana dura. Dura aburrerá. Gaurkoz emondu, emonbiarrekoek. Politixne, eh? aurko 19n saio hau. Bai, bai. Ja, Unzu. Levante. Urengo Amargarena. Amar <girrena> <girrena> <girrena> <girrena> <imiku>, <girrena> <de, girrena> Amargarena, ez da gineto, ospatuen miku, oso zer bai. Amargarena? <girrena> yeah. Amargi bat. Pentsauko, pentsauko, eh? Mari Da bueno. Ba, beste barik. Eskerrik asko, laxiar sale. Torrika da dataren ostrialean laxi hartzen amorgarren saioegaz eta plaser bada zuek hor sausiela jakitea beste barik datorren ostrialera arte bai eta irterarako bidekoak eztu balio puntuasiorako balio balio dute trikitixa orrusalda fandangoa eta arinarinak eta orain ondoren laja eta landakanda datoz askoititik laja eta landakanda <tusurra>